kwanza ishara hizi sio mingi kwamba hawezi kutafuta hukulu wao na watu kupitia kwao kwa faida. wa serikali tangumameje wengi tu. Kwanza misema hicho. Wengi sana wamechukua kwa zangu na masuala yangu ambayo kutoka matoka nyingi mpaka tusaidie kujua naendelea hapa. Kwa maana mpaka Rais atapiga simu na kitu ambacho yeye mwenyewe nafsi amekiona. Sawa, kiaachana na hivi. Tukizunguka sana na biashara hakuna mtu ambaye aliwewe kunaona mimi naenda Dubai, mara naenda Muscat, mara naenda China kwa biashara. Na ile jambo nimesema sisi zote kwa maana mimi hata mwanzo wakati naanza kufanya biashara ya kutuma vitu kwenye mtandao nilikuwa na zarili kwaeleza watu wengi ile kitu nilikuwa na na ni wakala kalamu wewe kuanza jamani na ni mtu mmoja anavutaka kitu ameipenda anatoa order na kwa maana naamini kabisa wewe dadaangu ni mpenzi wa social media. Hmm kwa jambo la saa la biashara online na simu vizuri kwamba biashara online biashara ya maendeleo ya aina yoyote. Na ndio unaona unakuta wengi wao biashara online tayari walishakuwa na biashara zao kama kwa business biashara hii mtu kuona Kwa linauza hata moja. biashara kwa watu Jana kupata. Mvote. Mvote mwata chua ni kwani kesho hii kwa mshauri mnaoto nafikiria wateja wangu wote wote ambao walishauri kunamwata trust wangu wanaelewa mimi biashara yangu nilikuja nanafanyaje na wanawapelekea mtu kitu kokote alipe sababu kitu naenda kuchukua mwana kwa jumla sehemu ambazo zinapatikana jumla ambao ni watu wengi wa jumla wanifahamu sawa wanapeleka mtu alipe sisi ndio kitu ambacho nilifanya kwa biashara yangu hiyo ta surprise kwa hiyo ile kiongozo la la la la Production reduction hii pili ninayo ku ni ya kufanya kazi na hmm. watu wengi sana wengi nisema wengi wengi nino kwa kile asilimia 90 ya watu hawa watu ambao wanantegemea mimi Kula yao za yao na matatizo yao ya familia ya kwa hiyo yeye ndio nimekuwa mungu wao, mimi ndio nimekuwa mtala wao ina maana bimelepostilama kwa kazi ndio wao wanapata msaada yao Na mimi ninapokuwa mzima na tukizungulia la soko la Silamu lipo lipo katika mji wa Tanzania, basi kweli huwa naweza kwa nyakati lakini nakiri hii ni ya ya mwaka watatu. Mimi sijawahi kunywa Silamu na ina rerot. Mwaka watatu na sijawahi kunywa Silamu kwa sababu kwanza soko limeshuka, cha pili mtu ambaye yuko anamtawalia Silamu nishikia kwa upatikano tarekana mahakamani kwa kumdai era yangu karibu miaka 2 na hakuna mtu ambaye asijua nani anaye anayeitwa msanii asijue hiyo ishu tulikwenda kesani mahakamani maana baada ya kuilipa pesa yangu yote nikawa nalipwa mimi milioni 450 mara 500 milioni 500 kwa hiyo ilikuwa hivi na hii ilikuwa kuanzia mwaka jana mwaka mzima nimekuwa nikiishi kwa staili hiyo kwa kesa namna hiyo Sawa lakini tumzungumzia wasara kuangaika mimi ninahangaika sana kutafuta hela yani ninahangaika tulisema ninalahaika sana lakini nafsi hata wewe dada umeshawafutia matukio kama hayo unaweza kuanza na kusambia watoto mpaka ukasema hakuna mungu basi askia tu kwa kufuta hakuna mungu kwamba hakuna mungu ambaye anaweza kunionoa hapa niliko kwa hiyo kama kuangaika mimi naangaika sana na kutafuta hela bila msaada wa mwiki yetu lakini nasikia wakati mmoja kama amtambua kipindi imani yangu kwamba nataka tujilishie na, mungu. Mungu na Naよ, wa kwa udhimu wangu au nataka useme kitu. vizuri kwa hiyo hata imefika hatuo kwanza mimi na sababu wangu kusema siku hakuna iliyofanikia na sana na maumivu nimeamua kusema kwamba ile hali imeshashinda kwa watu kwa sababu hii na biashara biashara yangu ya kuyakoa. Mimi naangaika sana kufua deni lakini nimeanza sababu na ni za kuweza kwenye madhumuni kufikisha mtaari ambacho hakuna msanii mwingine yote kufanya hicho kiko. Unaelewa? Mm. Lakini sikutaka ela ya mtu, nilitaka kuangalia kama je, ninaweza nikafanikiwa nikifanya biashara hii, bilaweza nikifanikiwa nikifanya hili, lakini sio sisi, hakutaka mimi nipate hela yangu kwa mtu wangu mwenyewe. Inafikia tu anapewa vitu vyangu wote, kuanzia nyumba inayoishi makochi, TV kamera ninayozutia na kila kitu kizilali. Lamtaka sasa hivi ukiangalia katika Instagram, pekee wewe mwenyewe upate furaha, utaona hicho kitu kwamba kamera nyuma kabisa, unaonesha mimi na sana nilikuwa na posti kamera, na posti gari, na posti gari, gari ya vitu kwa pamoja mwenyewe, na viuza. Na hiyo sababu tayari nilisha feni umeelewa? Ya sharao nimefanya siku zote, karibu mwezi matatu au nne, lakini ni biashara bado mimi nafanya kwa dili ya kuwa na kile vibe inachoweza kutoa nguvu na ladhi ni sehemu yake kama kuna kitu cha maendeleo katika biashara kwa sababu haiko hivyo maana kesho ukauza shati leo moja na shilingi 5 faida 5 ukakao hiki nzima ujapata huh. hata shilingi kumi kwa hiyo sio biashara kwangu imeendelea ilikuwa ipo tu kwa sababu ni familia unaelewa sasa unataka uh, kubali ni supporta mimi hata nisipata mmoja kwangu kutea biashara nilikuwa na shukrani nje so baada ya siku nzima kusema kwamba uh, na najua wewe katikati e, katika watu wote ambao hao wote hivyo hakuna mtu hata mmoja aliyewahi kuja toka okay. nimeanza kazi zangu nilifasiri kwenda India sawa okay. baka nimerudi baka sasa hivi hakuna hata mtu mmoja toka ni hata ninonyoa mbinao yusema ananywa aliyewahi kuja mtu kuniangalia na tunao hizo zile sana ambao tunasikia mm -hmm. wewe kwenda India hapo na documents zangu tunasikia wewe au ni mimi kama mm anashana -hmm. ndio yangu na matatizo yangu lakini nakuwai kutikiaakuwa mtu wanamna namna hiyo kuja, aani kama mm. Mm. na ushuhuda. Kwa hiyo watu wote ambao wanaosema ni hata kwa macho siwajui Na hiyo vizuri mm. siwajui kwa macho. Hata kama ni yangu labda kwenye upande wa Kana au kwenye upande wa Habari sija kuwaona. Kwa hiyo ni haki ya yao uongo au kuzungumza kitu ambacho hawakiona ili wauze habari zao za wadagongo. Mm. Kwa sababu mtu hazuri mlisha uwezo wa kufunga mtu mdogo la Melo sina nguo nyo, kwa sababu kwa nini mimi ni msara? Kwa nini nsiwe habari ya mke wangu? Sawa, kuna yale habari kwa sababu kila sasa hivi kila habari inaandikwa kwenye mtandao. Siwezi kuandika kwa mazuri tu dada yangu, siwezi kusema kwa mazuri tu. Lazima tutokee na mabaya. Kwa nini ubaya huo mtisemwe au mtuzidi bila hata yule mheshimiwa kufika? Kwa nini ubaya baada ya kuona msara alichotoka kwenye simu hii siyo? Kwa nini hiyo nzima lazima Shetani asimame? lazima shetani aoneshe kiburi chake kwamba yupo. Huo ni shetani ambaye ya anaonesha kiburi chake. Mimi sijawahi kufanya kitu kete yao. Baada siku moja, nilipakaona barua, nimeiandika, nimepita kwa baadhi ya watu. Shetani wafanye wenzangu niwapita azeme usijielewe. Sawa? Na mpaka anafika kwa sijelele, sio kwamba mkifamba sijamwona. Maelezo hmm. vizuri, nimemuona na na mkifamba na sijelele, mimi naona watu mambo yao ni viongozi. Sio japoku hata usijaba anaweza kawah yupo kwenye uongozi au yupo lakini mimi niamini kwamba katibu wangu ana uwezo kuifikisha kokota kile ndio maana nikafikia hapo kumpata yeye lakini mm. bisho ya hapo siku mimi naolewa sawa mm. na niolewa um katue ni na matosi na mheshimiwa Sabipa mm. wakati naolewa uh, ilisemwa kwenye gazeti na maelezo yao yameniacho kusamba mkubwa kwamba like, kama wamenishika au wamenitenza kwa nini mimi niliolewa wakati nilikuwa na umwa sawa na wao walikuwa wameshika barua walikuwa wanaomba mchango lakini shida yangu mimi nilikuwa nikwenda hospitali shida yangu sio kwamba kila mtu mm -hmm. lazima anitolee anitolee mm -hmm. anitole hela sawa imefika mm -hmm. tu kwamba mheshimio eni watu watatu tu waweza kunishangilia mimi nipate hela hospitali so, kwa nini mimi subiri hela zinatoka kwenye ofisi ya na nini ya wazee kwa nini nianganie na zenyewe wakati tayari hela yokuwa na hitaji kwa nini niende sio? Kwa hiyo kile kitu nikafika kwenda cha kusea hmm. tu awasala na umu ambone anaolewa lakini tunajiuliza kwa wakati usala ameolewa leo hospitali hajaenda. Alienda. Je, baada kuona niliona sikupona. Lakini kuna ile mtu mimi ni na Maryam Sabuki niko na hospitali dadangu Saka kama mimi nilikuwa kwenye richoa je, mtu mwingine akiamua kunioa katika mazingira yale yale ya, ya, unamjiiia? aise eh, acha mimi ni kipenda kwamba hadi wewe usimame uone ndo nikuo hivyo hivyo ulivyo umeelewa mm -hmm. afu bianda hawajui kama ninyi mko mtokea nini nataka tu ossara waseme sawa basi au kesha wacha na leo hii inauma kwa kitu cha kuoa mimi si, na uhumo kuleo kwa sababu ningewa kwanza kwa, toka kitini iko cha sababu wenye ambako mimi niliopewa nilikuwa na ugonjwa ipo hivyo na nahitaji baada nikaenda hospitali nahitaji ndugu nahitaji hela kitu lakini harufu ilipita kwa hiyo na ile harufu ilipopita zikatokea vitu vitu, vitu vingi lakini mimi ninamwona ujapisi sijawahi kusimama kwenye kijiji kende zetu tena walinisema mangapi waliongea vitu vingapi afa cha mpini nilisema basi moksamba namuamini sana na mara nyingi napokuwa na ngambo nataka kusimama na ye lakini kwa haya maneno ambayo wanasema mimi ni anayirisha nini moyo kwa hiyo nikasema sio ziko moja kwa moja direct siozi kujuana na ninanifutia au wananiita sabaha hata nilipo hili hakuna ile kija nimteendelea wala kumwona kwa hiyo pesi yake inanifanya nini nakosa ile uhuru yani au uhuru wa kumwambia mtu kitu sio naelewa vizuri uhuru mbona kama wenyewe message weka pembeni toni kama naona kama wenyewe yani eh kama naona lazimsho comment nikao sinyamaya na nilipona yeye moyo nilifika nikamfuata chief na nikamwambia chief mimi nakuja kwako nasa kongoeje vizuri kila saa alisaidia niweze Elenaika.. kupata mtu atakayenunua vitu zangu au atakaye nitakaye wekea bondi ili anipe pesa naende ofisini. Yaani nimekuja hapa na kwenda ofisini Arasa leo kabla ya kesho. Unaelewa? Na nikamwambia naomba nisaidie na zangu sana naweza nikaa hizi hazijalipo kwa hiyo hata wasikifa hiyo watoto wangu wamepata hii pesa ambayo utakusaidia wao katika maisha yao ni habari kadha kada kada ukana ukaja nikamwonyesha kila kitu nikamoeleza mkataba akasema fine basi lakini atakusaidia uweze kupata dawa zako ya daktari wa serikali na hivi wako lako wewe hizimu sana nakusema ni juu mpi zitu kwa sababu tumuje mpi zitu utajikuta kwamba watoto wako wanaishi kwa magonjwa mabibu mm. unaweza leo kupata wewe utaishi yapi wa si kufuza mtu wako ataakuwa na nini ambacho kawaachia wewe sana fanye hivyo tafanye andika barua itume atakayegusa na wewe akusaidia umeelewa mm -hmm. kwa sababu alijua sika kwamba hatuwezi kupata mtu mmoja mmoja kaweza kukizi lile tatizo sio unaelewa kidogo kwa sababu nomo baada mtu mmoja mmoja bado mtu atakachichukua tu akadharau wewe na kama hivyo lakini tukapofikia tu ukaenda ukaandika uka, barua kila mtu tamjii. Yaelezie matatizo yako yaliyo nao yanokuumiza. Yaeleze. Unaelewa? Mm -hmm. Na nimi, mkamo, kuka, kuka kalibu, njima, yaka, mimi kweli nikaamua kukaa kukaa karibu wiki nzima na kiasi nilio barua na kuchukua karibu dakika 45 kuweza kuandika yule ujumbe. Na nimesikilia sana hata timu nilikuwa najiuliza mara 50 50 kweli ni mtume kwenye jamii kweli ni mtume wa Mungu. Yeye ni mtume wa karibu watatu kuna Dennis Kweli kuna davina kuna yeye Steve mwenyewe lakini naomba jana naomba msikose mjini kwanza yani nafsi bado inanielima inanisukusa kwa hiyo Mimi ni post, kwa hiyo kabisa hata naamua kuomba kwa Tanzania nani anayajua hayo nani anayajua kama nilikuwa naumia kiasi gani vituma dalau kama naumia watu cha hizo wanaumia kwa nini naifanikio hawaumii kwa nini mimi nilikuwa natosoka na, na wao katika ndani na lia usiku kucha mchana siku hawaumii kwala na kitu kingine mimi nilikuwa na na nani natikaneje yani kwenye mitandao nilikuwa ni ni mtu ambaye nilikuwa nafukisha matatizo na yangu Naji, najiweka kama vile na ulimwa na watu nafanya nini kitu vingi nilikuwa nimefanya ambapo sitaki mtu ajie mimi kama na kesha sitaki mtu ajie mateso nayo sio sitaki lakini nilifika hatua kwamba nimeweka wazi na kama Mungu alinaza sasa ameika wazi doa taumu amna kunyuka hapa kitandani na ni kweli